Kapittel 26 Og det skjedde i det elefte året, på den første dagen i måneden, at Jehovas ord kom til mig og det lød. Menneskesønn, fordi Tyrus har sagt mot Jerusalem, Ha, hun er blitt brutt i stycker, folkens dører. Det vil med sikkerhet gå i min retning. Jeg skal bli fylt, hun er blitt herget. Derfor er dette vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, «Jeg er imot deg, Tyrus, og jeg vil føre mange nasjoner opp mot deg, liksom havet fører opp sine bølger. Og de skal visselig ødelegge Tyrus murer og rive ned tårnene hennes, og jeg vil skrape bort hennes jord fra henne og gjøre henne til en skinnende naken overflate på en steil klippe. En tørkeplass for slepenøter skal hun bli midt ute i havet.» For det er som har talt, blyder den suverene Herre Jehovas utsang, og hun skal bli til rov for nasjonene. Og innbyggerne i hennes tilhørende småbyer som er ute i marken, med sverde skal de bli drept, og folk skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. For dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg fører Nebukadressar, Babylons konge, mot Tyrus fra nord, en kongers konge, med hester og stridsvogner og ryttere og en forsamling, ja, ett tallrikt folk. Innbyggende i dine tilhørende småbyer ute i marken kommer han til å drepe, ja, med sverde, og han skal bygge en beleiringsmur mot deg, og kaste opp en beleiringsvål mot deg, og reise et stort skjold mot dig. Og støte fra sin beleiringsmaskin skal han rette mot dine murer, og dine tårn skal han bryte ned med sinne sverd. «Fordi hans häster er en bølgende flokk, vil støve fra dem dekke dig. Ved lyden av rytter og hjul og stridsvogn vil dine murer riste når han kommer inn gjennom dine porter, som når en drar in i en by som er åpnet ved bryting av bresjer. Med sine hesters hover skal han trampe ned alle dine gater. Ditt folk skal han drepe, ja med sverde, og dine sterke støtter, til jorden skal de styrte ned.» O de skal samnelig ta dine ridommer som bytte og ta dine handelsvarer som plyndringsskots ogbryte ned dine murrer, og dine attro væ de hu skal de rivene. Og dine steinner og det treverk og din jord, mitt ute i vanne skal de legge det. O jeg vil få larmen av dine sangger til ophøre og lyden av dine harper skal ikke høres mer. O jeg vil jøre dig til en kynnen naken overflate på en steil klippe «En tørkeplass for slepenøter skal du bli. Aldri skal du bli gjennoppbygd, for jeg, Jehova, har talt», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt til Tyrus. «Ved lyden av ditt fall, når den dødelig sårede stønner, og når en dreper og slakter ner i din midte, vil ikke da øyene riste?» og alle havets høvdinger skal visselig stige ned fra sine troner og legge av sine ærmeløse overkledninger, og sine broderte klær skal de ta av sig. De skal kle sig i skjelving. På jorden skal de sette sig og de skal sannelig skjelve hvert øyeblikk og stirre forbløffet på dig. Och de skal stemme i en klagesang over dig og si til deg, «Å, som du er godt til grunne, du som pleide å bli befolket fra havene, du lovpriste by, som ble en sterk by i havet, hun og de som bodde i henne, de som inngjøtt skrekk for sig i alle jordens innbyggere. Nå kommer øyene til å skjelve den dagen du faller, Och øyene som er i havet skal bli forferdet på grunn av den utgang du får. For dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Når jeg gjør deg til en herjet by, lik de byene som ikke er bebodd, når jeg fører vanndypet oppover dig og de store vannmasser har dekket dig. da vil jeg føre dig ned sammen med dem som far ned i gravens dyp til fortidens folk, og jeg vil la dig bo i landet dypest nede, som er lik steder som har vært herget i lang tid, sammen med dem som far ned i gravens dyp for at du ikke skal bli bebodd. Og jeg vil gi prydelse til de levendes land. Til plutselige rettsler skal jeg gjøre dig og du skal ikke være til, og det vil bli søkt etter deg, men du skal ikke mer bli funnet. Ikke til uavgrenset tid, lyder den suverene Herre Jehovas utsang.